Ofta när man hör ett deklamationsstycke deklamerats av olika personer så kan man dra olika slutsatser om deras förmåga. Först och främst till exempel om vi ska få höra en press deklamera soldatgossen skulle det väl ske någonting sånt här. Min fader var en ung soldat. Den vackraste man fann. Vid femton år... Jag var han tog vid sjutton var han man. Hans hela var han Där stod han glad var han sig selv. I eld, i blod, i frått, i sväll. Han var min fader, han. En annan gång kan hända man får höra en bondräng på logen reklamera detta stycke för sina gelikar. Det blev väl antagligen någonting här vägen. <tryck> Min faran var en ung soldat. Den vackraste man han fann. Vid femtan år i världen tog och 17 sjuttan var han man. Hans hela värld var ära Där han glad han sig själv I eld, i blod, i frost i svält. Det var, var med mig, ja det <laughs> En annan gång kan hända att det är en kväsakvantning från Stockholm som deklamerar samma stycke. Det blev väl antagligen någonting i den här stilen. Min färsa var en Den stönsigaste man fanns för större. Vid femton år tog han en för Och vid sjötton så fanns det pinfullt större. Han hela värld var en bolags kron. Där stod han glad varianter istället. Med på upplevt. Det var min farsa min kört. Det var min fassa där Ja. En annan gång kan hända att man hör en liten goss, på åtta eller tio år. Som ska deklamera soldatgossen. Och sorgligt nog så glömmer den lilla gossen sin läxa. Och blir det antagligen någonting i den här stilen. Min far var en ung soldat, den vackraste man fann. var en ma, ma, man. Hans hela värld var en fält, det desto, desto, det stod desto, desto, desto, desto, desto, min father, father,